מזמור צדי ב' מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך אליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בחינור. כי שימחתני אדוני בפועלך במעשה ידך ארנן מה גדלו מעשיך, אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. ועתה, מרום לעולם, אדוני, כי הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם קראם קרני, בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, בקמים עלי מרעים, תשמענה האוזני. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. שטולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד, כי ישר אדוני, צורי, ולא עבלת בו.